Hartelike goeiemarren aan amal wat ingeskakel is en uh, ek dank jylle daarvoor dat jylle ingeskakel is en dit beteken jylle wil, jy wil recht kom vir die naweek. Uh, so, hoe voel jylle op die oomlik? Nog nie reg nie? Nou ja, kom ons kyk wat sê jylle na die program. Nou, ek gaan nie baie tyd moors vandag nie, hier baie plaat om te speel en uh, lekker, lekker, lekker muziek om jylle in die naweek moed krui. Uh, ons gaan dadelijk afskop met uh, Elsa van Weikert, wonder of jy ingeskakel is. Hierdie is ons jou ginsling ou, Demis Roussos. En uh, ja, hy was uh, Artemios Demis Ventorius Roussos. 15 juni 1946 geboore in 29 januari 2015 is hy oorlede, uh, was een Griekse sanger wat die internationale bekroende loobaan gehad het, as een solo opname kunstenaar en as vokale solis bevat sy repertoire, uh, trefledere soos Goodbye My Love Goodbye, From Souvenirs to Seven Years en Forever and Ever. Rousseau sê het meer as 60 miljoen, weet jy hoeveel is dit? albums wer, wereldwijd verkoop en het een onwaarschijnlijke van met een kaftan geword. Nou die kaftan is daar die variant van een kleed of een tuniek en, uh, en word al duizende jare in verskildende kultuur dwars oor die wereld gedra. Nou, uh, uh, dit is eindelijk van Asiatische oorsprong. Die kaftan word dikwels gedra as een jas of een oorkleed Gewoonlik met langmouwe en dan hang hy tot by die enkels ook. Nou, die een wat ek gekies het van Demis Arousos is een van my ginslinge. Ek hou baie van die Lelikiese Melodie en ek praat natuurlijk van Eleni. Kom ons luister, Eleni van Demis Arousos. Demis Roesus, Elsa van Wyk, Haa van Senekal, dit is mos jou ginsteling oudaai. Nou, uh, ja, die woord Eleni is eindelijk een uh, Griekse, soos as, as mys het nou direct vertaal, is dit lichtstraalkie, en het woord heel wat gebruik as een uh, naam vir kinders, uh, ek gloed in vir dochterkies, uh, is dit een uh, dochternaam. Ons slip aan en ons kom by die Everly Brothers On the Wings of a Nightingale is een liekie wat geskryf is en gecomponeer is door Paul McCartney in 1984 is het opgeneem door die Everly Brothers vir hulle album EB, wat staan vir Everly Brothers natuurlijk, uh, EB-84 wat Dave Edmonds vervaardig het, On the Wings of a Nightingale, uh, is die gewildste eh, van die dieuwse liekies wat sê 1970 opgeneem is in die finale Everly Brothers Enkelsnit wat op billboard hat 100 kaarte verskyn. OK, ons luister nou die Everly Brothers on the wings of a nightingale. Leke luister. Queens of an Brothers uh, Joy Schwartz Lee ek sien jy's ingeskakel daar al die pad van Amerika en uh, dit is in uh, Arizona uh, die plekkie se naam is Sky Creek ek hoop jy luister lekker en jy verlang na Suid-Afrika as jy Afrikaans hoor <laughs> en dan ook Hanlie uh, van Roy en daar van Kempton baie dankie dat jy ingeskakel is en uh, ja gereeld dan geskakel is en uh, ja, hoop julle gaan hierdie program ons stap aan en ons kom nou by Gallery en hulle sê dit so lekker om saam met my te wees it's so nice to be with you was Gallery, en hulle sê, dit is so nice to be with you, en so ook, sê yeah. Morty, Morty de Kok daar van George is a wereld, sê so ook, it's so nice to be with you so, jy is ingeskakeld ek hoop, Drew luistert saam met jou en uh, jylle moet die program geniet en dan, nou kom ons by George Baker Selection, hy het nogal, a paar baie mooi uh, treffers gehad, en uh, ja, Uh, hierdie is een van hulle wat ons nou gaan luister die George Biker Selection is die album albumse naam en uh, die soere lied was a treffer in Europa en is uh, uh, genoem na die groepse vijfde album met die selfde naam ons gaan luister na George Biker Selection Della uh, Maria ek weet Della is uh, die mooie so dit is seker die mooie uh, Maria Kom ons luister, George Baker selection, hier kom hy. afsluiting daar van George Baker, se Bella Maria die mooie Maria en ja ek sien Judy Judy daar van uh, Judy Swanepoel van uh, is het Centurion ek uh, weet is daar die wereld en ja jy is ingeskakel en dan het ek uh, Alida, Alida Stein daar van Rustenburg, sy is ook op die line en sy uh, uh, Adri. Luister gewoonlik saam met haar. So, ja, dank julle die is. Ek hoop julle genie die program van dag. Daar is nog baie wat kom. Uh, die volgende ookie is, uh, hy is ook al van baie lang terug, en die liekie wat hy gaan sing vir ons, is Hard Rijks by the Number. Uh, die grootste presteerder van die treffer is in 24 augustus 1959 door Guy Mitchell. Opgeneem. Nou dit is die ou wat vir ons gaan sing. Dit het die eerste plek op die billboard Hot 100 bereik en vir uh, die week van 14 december tot 21 december 1959. Die opname is vrygesteld dier Columbia Records. Die trefferweergave het nog nooit in stereo verskyn nie en verskyn slechts op enkele CD-weergaves. Uh, Nou, ons luister Guy Mitchell en hy sê hy het baie uh kopseer. Rex by the number. Hy kom hy. <middling> sakaar hardest die ergste is as hy haar verloor dan uh, uh, is alles voorbij. die hardeks maak nie jy saak nie so sê daai michel Ons kom nou by een ander ou wat ander idee sê het. Hy het nie aardrijks nie, hy sê net, keep on smiling. En ek praat natuurlijk van James Lloyd. Kom ons hoor, dit is goeie raad. En ek sê ook, keep on smiling. Uh, dit is aansteeklik, ney?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 once again keep ons my keep ons my keep ons my as hy, goeie, goeie advies van James Lloyd en ja, maak dit jou motto maak dit jou jou uh, levensweise, maak een pin daarvan om elke ochend die besluit te neem om iemand te laat glimlach. Man, dit is nou een goeie vooruitzicht en is een goeie uh, voorneme om te doen. Ons kom by een uh, oud, oh, sy naam is Johnny T. Ladsen. Uh, Poutree in Motion is een bekende Britse treffersolo van 1961, wat onder andere door Johnny T. Lodson opgeneem is en hy die suksesvolste opname van die liekie gehad. In hierdie liekie word verwijs na die ander liekie Love Potion No. 9, wat geskryf is door Paul Kaufman en Mike Anthony. Nou, op Amerikaanse Billboard Hot 100 het Poetry in Motion in November 1960 een hoogtepunt bereik op nummer 2, wat dier Ray Charles uh, buiten die nommer 1 posiesie gehou is. In die sing, UK Singles uh, het het uh, nummer 1 in januari in 61 bereik. Nou, die 1 wat ons nou na gaan luister is ander een ander 1 van Johnny Tillotson en dit is Talk Back Trembling Lips En dit is al die pad van 1963 af. Lekker luister. Lips, shake legs, don't, just stand there. don't let her know that she's getting through to you. sy, dit was Talkback, Trembling Lips van John T. Lutzen en ja, ek sien Louise uh, uh, Meierheins, daar van Kroonstad baie dankie dat jy in geskakel well, alwel, ek sal baie slecht voel as jy die dag nie in skakel nie ek weet jy is elke week daar uh, maar baie dankie daarvoor, groot ondersteuner, en dan uh, Woner uh, Corneels, jy en Jo Lorraine Jylle is sekerlik ook ingeskakel, ek weet jylle mis ook nie die program nie. Nou, kom ons by dame, sy laat my so baie dink aan uh, Vicky Leandros en natuurlijk praat ek van Lucille star Nou, uh, Lucille star is gebore as Lucille Marie Raymond Savoy in Saint Bonnefais, Manitobo. Eh, uh, Sy is grootgemaak in Port Kotlim, Kok Kotlim, en uh, sy Frankofoon gemeenskap in Millardville, British Columbia, waar sy geleerd het om gitaar bas en mandolin te speel. Nou, uh, ja, soos ek sê, jylle sinne hoor, my sal makkelik kan sê, dis moos wiek jylle anders die sin, maar nee, dit is Le Soul Star, die uh, lekkie wat sy vir ons bring, is kolinda 'n lekker enetjie Chez les vieilles femmes Seule po, tout le monde peut danser, Tous les vieilles vols, c'est Hy, dit was Lucille Star of moet ek sê dit was die kinders gewees <laughs> uh, ja uh, nou daar die jare nee, en ek praat nou van die lekker jare in die 60s uh, was rock and roll die ending geweest en toet ons nog jive uh, lekker, allemaal het a jive move gehad en <laughs> ja partij het uh, baie komiek gedoen, ander het man, so aritmies, en die een wat ons nou na gaan luister, gaat jylle weer list maak om weer die jive moves van jylle uit te haal, en ek hoop jy maak jylle list vir dit, want ons gaan luister na so medley, van oh, enig iets van uh, wel, jylle sal luister, uh, van die 60's Rock Party medley, hier kom hy. hoe sê mens? <lacht> ek weet, is die Grieke of nee, die Spaanse wat sê, olie, maar het voel net gepas na so plaat. Uh, is uh, jylle nou wakker? Ek glo so. En ek glo jylle is nou al 90% in die nawek uh, uh, moed in. Uh, ok, nou die volgende ookie, ek gaan net sy pedigree lees, dan kyk ons jylle sal sê, oh, ja nie, ok. Hy is geboor op 8 januari 1935, en oorlede op 16 Augustus 1977. Julle weet, Elvis Aaron Presley, geboor in Tepello in Mississippi, en het later verhuis na Memphis in Tennessee, toe hy slechts 13 jaar oud was. In 1954 begin sy muziekloobaan by Sun Records, en kort daarna sy eerste top of the charts plaat, Heartbreak Hotel. Elvis vermaak ons vandag met... Uh, nou ja, ek wil net ees brek, het was gister my 49ste trouwdag herdenking en baie dankie vir al die gelukwense en al die jo, goeie wense wat van oorrels af ingestroom het ek het, het raarig hele mense uh, het my, uh, wat noem hulle dit uitgespoel <laughs> uh, maar baie dankie daarvoor en toe het ek op hierdie liekie afgekom en ek het om vir my vrou gespeel so ek speel hom nou vir haar uh, en uh, dit is vir ons hevelik sy die 49ste hier kom my Elvis Presley met She Wears My Ring She Wears My Ring To show the world she belongs to me, she wears my ring To show the world she's mine Eternally with loving care I placed it on her face for all. to wear it With eternal devotion That's why I sing Because she wears my ring Why I sing Because She wears My ring This tiny Ring has a token Of tender Emotion An endless Pool of love That's as deep The ocean She swears to wear it With eternal devotion That's why I sing Because she wears my ring That's why I sing Because she wears my ring Elvis Presley met Because she wears my ring en ja, dit is een ideale een om op betrouwdag herdenking te speel so Jan en Maggie wat ook gister hulle 49ste geveer het uh, dit gaan sommer uit na julle toe ook, daar die spesifieke lekkie Nou ja, ek sien, kom, laat ons uh, verder gaan. Hier is een dieu, twee prachtige dames. Uh, hulle was een vrouwelike vokale dieu, wat in 1977 gevorm is, dier die Spaanse kunstenaars Maitie, Matthäus en Maria Mendiola. Die dieu het vinnig internationale succes behou met hulle debiet enkelsnit Jesera Kambugi, wat nummer een in een groot deel van Europa bereik het. Maar die een, wat hulle, ek gaan sommel het hulle vir ons twee in een rij doen. Ja, sommel dadelijk, daar achter mekaar. Die eerste een, wat Bekara vir ons gaan doen, is Karamaria van 1977, en dan die ander een is, The Devil Sent You to Lorado. Uh, ja, kom ons luister na die twee uh, in een rij. It's sentimental That's the guy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 For you tequila They'd never send you to Loredo Because he knew that I was there And then with such a thing since I Piano Playing a different Melody You wanna dance You wanna dance Left all the men With the dollar And now you go The little red They want you out Of here I know Oh I can tell I'm in a spell So here we go To a very low send you to Loreto Because he knew that I was there And then with such a face In such a long, some grace Can only be A desperado die duivel, die duivel is vol plannen. He sent you to Lorredo uh, En yeah, ja, because he knew I was there. Nou ja, saam, saam. Uh, doen die soms dinge. <laughs> uh, ja, nou, voor ons verder gaan, okay, ek gaan nog een indruk, voor ons by die funny spot kom, maar voor ons dan da, by die een kom, wat ek gaan indruk voor die, voor die funny spot gaan ek gauw vir julle uh, les in radio weesig geef nou kyk, daar waar julle luister, nee, ga naar hy blad toe, en dan sê julle sien, heel boe, sê dit nou, Ramkat Radio, en al die type goeders, en dan is daar klein prinkiekie van my, hey, en dit beteken, ek is die DJ wat op die licht is, en dan sê julle so, dier hardloop daar, die, jy luister na, en dan wees het die laatste plate wat ek gespeel het, en, en dan sê daar so groen blokkie as jy op die blokkie klik kan jy direct met my gesels op die licht uh, en uh, ja, dit interfeer nie met jou uh, uitsending nie jy stier daar boodskap en praat soos jy lekker kry nou, dan kry jy die volgende program dan sien jy vir die uh, Stasie 1 naar Rudolf dan sien jy hom daar in dit Weisommer Saterdag Branche Show Nou ek weet nie, dit is eindelik vanavond het hy op spoed, so dit is eindelik die volgende program en so weet nie wat het van die op spoed geword nie. Maar in elk geval, dan sê jy die laatste 20 likies wat gespeel is, dan sê jy weer al die Ramkatse DJ's wat so in een slideshow voorbij kom, die weer... Kaapstad, 18 grade maximum, Pretoria 20, Johannesburg 17, Roedepoort 17, Durban 17, like my hierdie thermometer het vast op 17. Uh, en dan kom daar plaaslike nies, uh, die, die, die hoof op uh, opskrifte, en dan die perug net daaronder, rechts van dit, sien jy werksgeleendhede. Nou daar, kan jy gaan kyk as jy werkloos is, ek weet nie, hoe kom die mense sê, daar is net nie werk nie, en miskien is hulle net nie lis om na die werk te gaan doen nie, hier so is vir Barista, in Gordonsby, Kaapstad, soek restaurant manager, uh, Breckenfeld, assistant manager, sushi chef, uh, assistant manager, junior manager, is al so posiesies, en uh, is al fulltime posiesies, Uh, admin, sales, apprentice, uh, administration, clerk, receptionist, en sovoorts, en is nog, dan kun je druk in, load more listings, daar is hoordeswerke, wat daar aangebied word, in verskye plekke van die land, so, en dan, kom ons by een afteling wat sê, ons wil graag van jou hoor, nou, hoekom wil ons graag van jou hoor, in die eerste plek, is dit jou program hierdie, en om dit vir jou program te maak wat jy van sal hou uh, dit is ook ons graag van jou wil hoor ok, daar vraag hulle vir jou so klompie vraag, hulle sê uh, wat is jou naam en van waar woon jy en hoe het jou van Ramkat Radio gehoor, waarom luister jy graag Ramkat Radio, uh, daar so hele klompie optie, jy klik net die die boorkie of die blokkie voor die antwoord wat jy wil kies, en dan wat is jou gunsteling type muziek, daar is boeren muziek, gitaar muziek, Afrikaans, oldies, klassieke muziek, country, you name it, ek sien country is verkeerd gespel daar so, maar in die kies, en rockmusiek, muziek, uh, dan kom hulle by, wat is jou gunsteling program op Ramkat Radio, nou, daar is 21 programme al te saam, nou, moet nie somme net daar oop maak en sê ek kies vir een salegaarkie of dinsdag dien kies of wat ook al die program is wat jy kies nie uh, jy moet onthou, jy kan net een kies so maak seker dat jy weet waar oor elkie een van die programme gaan, so luister hulle amal en dan gaan uh, klik jy daar op die een wat jou ginstelling wil uh, program is, en uh, ja, dan weet ons ook, hierdie luisteraar wil graag daarna of daarna luister, en dan sal ons aanpassings maak, volgens jou uh, aanbevelings dan, en want hier, uh, dan onder krij, wat wil jy graag hoor, of meer van hoor, op die radio, en dan druk jy net submit, en dan, whoops, weg is jou uh, vorm, en hy gaan daar na hoofdkantoor toe, en hylle ontleed die data, en uh, ja, voila, jy weet, so, wees, uh, uh, uh, dit, dit interveer ook nie met jou luistertijd nie, uh, as jy bezig is om te luister, en uh, jy druk daar, dan uh, uh, sal jou luister nie afgaan, jy sal dwarsdeur kan luister terwyl jy die vorm invul. So wanneer jy recht is en wanneer jy na allemaal geluister het, uh, maak seker om die vorm vir ons in te vul. Asblief, ons vraag julle. Ok, nou kom ek by een plek waar ons die voor, uh, voor ons die, van uh, die spot gaan indruk en dit is, uh, hier is nou bewys dat ek die mense op Facebook se blad lees ek uh, meen ek gesels nie gereel daar so nie, maar ons lees wat die ander skryf, en ons bly op hoogte van uh, amal sy doen en late, Louisa, hier kom een net vir jou, want ek het hom by jou gesteel, jy het hom op uh, Facebook gespeel, en toen hy ook my wereld, ek het langklaas van hierdie twee ons gehoor, en die liekje wat jy gekies het, is ook een liekje wat ek hier helaas gehoor het, so vir Louisa, Heins Meijer of Meijer Heins daar in uh, Kroonstad. Hierdie liekie is vir jou en ek praat natuurlijk van Peter Gordon ach uh, uh, Peter en Gordon en die liekie wat ons gaan luister is True Love Ways Lekke luister Just you, you know why and I day hey. Baie dankie, Louisa, dat uh, ek by jou kon steel en vir ons daar die plaat kan opsit. En uh, ja, hy bring baie memories terug. Hy is oud, oud, oud en baie populair gewees daartijd. Uh, eindelijk is hy totaal van die map af gewees in my memory bank. Uh, so ek is blij, hy is weer terug daar so. Nou kom ons by die funny spot altyd so in die helfte van die programma en het is nou die helfte van die programma's al drie minuut oor die helfte, uh, gaan luister ons na die Fanny Spot, en nou vandag roep ons al die rugby liefhebbers, en uh, ja, Leon Schuster en Dani Niels, uh, spot so'n bietjie uh, oor verskillende rugby aangeleendhede, kom ons luister na hulle, en lach lekker saam met Leon Schuster en Dani Niels, en uh, dink hulle het gedoen op maak las, kom ons luister. En hierdie ouwe loop jylle, hy is jylle dag in die huis rond. Noord-Transfale, Blauw-Bow, en hy ignoreer sy vrou totaal en sy zyn naam van, jy weet, jy is liever vir Noord-Transfale as wat jy vir my is. Hy sê, ek is liever vir die WP's wat ek vir jou is. <laughs> Stokseel alleen, stokseel alleen, ja, stokseel alleen, oh graag, saderach. Myrach, myrach, myrach, luisteraars, you're welcome here by us. There's no geen telling in here's wedstrijd. And now, scream all the man. Pro-wins, ja, Pro-wins, Pro-wins, die karikap kom Uh, Kijk, ek ondersteun vrystaat, dus is ek stil van jaar, een jaar. Yes, in. like, dis een lelike story, ek is ook eindelijk een vrystader. Orange free state, there's no oranges, nothing is free, and their football is in a terrible state. <laughs> <laughs> nee, jy weet, ek sê, ek sê deusdaag, ek is nou groot vrystader, want is nou op waar my, my hartland van aankom mag, om vir die vrystaat te skreeuw deusdaag is soos broer in die tronk teg. <laughs> Jy weet, ek het een oefring in die <coughs> westelike provinsie wat nou Noord-Ransvaal toe is, maar hy is nou een groot blauwbal geword. Jy weet hierdie, hierdie blauwbulle, hulle loop ons die hele dag rond. die ransvaal Die blauwbal! sy daar was een ou daar in Pretoria jy weet hy maak sy vrou waansinnig maar kyk hulle is daai man ondersteun hulle team dit moet jy nou van hulle yeah. sê And ja nee toe sy nou gesitel en hy getrek met vrou en kinders maar yeah. voorheen nou nog 'n blou bil geworp dat toe sê vraai my eendag kom jy my vraag van hoor jy nou hoe Hoe kan een man nou die kultuur, die Noord-Transfaal-kultuur in jou kreis, en nou die Kaapse-kultuur het? Hoe maak jy van een Kaap naar een Noord-Transfaal? sê nie, is makkelijk die krimp sy brein nie en rek sy bek. So van sport gepraat, die voorzitter van die Zuid-Afrikaanse rakpiraat, Dr. Dani Kruiwen, het voor vanmiddag sy kantoor op Stellenbos gesê. Moet nie waar jy nie daar, kom een Is dit een vijf nazi-toor, dokter? Exkies? Is dit een vijf nazi-toor? Nee, dankie, één nazi is helemaal genoeg bij daar. <laughs> Van, van wat er nazi praat hiernaar? Nazie woord daar natuurlijk. <laughs> dokter, ik denk hier verstaan mij verkeerd. Je moet niet met mijn tjeke wees, nee, oké? Okay? Maar dokter, ik verwijs eigenlijk naar die vijf nazi, Scotland, Irland, Wallis, Frankrijk en Engeland. Die vijf bleven staan, daar die vijf nazi span zal nooit in Zuid-Afrika komen toernie. En daar die rak weer gaat, het nou een andere vijf nazi span saamgesteld wat wel hier komt toernie dat vijf naties. Ataskreis is skilled vender de bourn wo wo putta watte puttu tot het swa. Goeienaand en hartelijk welkom by Potstrop Topspot. <topspoor> <topspoor> <topspoor> <topspoor> ons is baie bevoordeeld om vanaand saam met ons te hê in die atelier. Niemand anders nie as Zand Makeberg van die Molsoop Jansen. <topspoor> Die eerste door en gang vanavond aan de vrystaatspan na sy debakel saterdag aan die transvaalwetstrijd. Geen wonder hulle draal wit treie aan nie, want lijkt hulle vrede gemaakt met die karrie <laughs> Maar die Gerber was soos gewoonlik weer briljant maar ongelukkig kan die self-punnie van André Tjobar gesê word Nee, daarom voel ek dat ek vanavond graag het door en gee nie aan die vrystaatspan nie maar aan die span want die vrystaatspan is op die oomlik swakker as die jaarvergadering van die vrouwepedrasse <lacht> <lacht> Mag ou groota We willen so'n bieke doen wat ons nou net <lacht> geskryf het <lacht> kan en klaar Ons wil het graag vanavond die eerste keer Hoor Okay. ek voel laat hierdie rugby-commentare moet een beetje opgejazz word nee, rugby-commentare klink so'n beetje droog beteken. nou wie hoe lekker sal het wees nu rugby uitzaaien so tussendeur dat hier so'n beetje muziek so tussendeur so, doet een gedog het sal nou man, of meer so klink as ek nou die dag reerig na rugby uitzaaien sal het so gaan dit er is een prachtige merkie op Nieuweland nagenoeg veertig duisend mense saamgepakt so sardinkies en ons verneemdaas alweer nog twintig duisend mense buiten by die hek verlang na jou Na die vleel wat sy arms om my tou So verlang ek as die stutte en die slotte En die hakker in sy toks Oor my gaan, hoort er ons wel vanmiddag hier die aanslag van die WP kan afweer Dris die groot vraag, maar dit is een prachtige op Nieuweland En die gras soos gewoonlik weer, lover groen hmm, is, is die, die land langs, van. Natal wat vir jare groot vlag, door my kerrybeker graag met dinges Maar kom ons bepaal ons aandag by die westelike provincie Die center is fa Far away <laughs> Far, far away And hey, los Karel as Michiel do Pleasier Die van die boonsdestillatie af, maar nou, gelukkig. <laughs> gelukkig, van die baie seer gekryk En nou is die mannen daar in die middel van die veld, en die staatsprocedent is ook daar, en hy skit die hanne van die manne, en die rooie lood tel. Hy kind moes a aamal, is aamal se Mel, jy moet die bal stel, sê die scheidsrechter van naast boot, hy sê naas is jy reg. En naas al sê, alles reg, want ek skop alles weg naas kota is <laughs> kop af dit is a lekker hoe een wat hangen, hangen, hangen, hangen, hang en hang en hang en hang en hang dan jou het om do dan tomorrow you must dieval well, dit in trek het oh, trek wie ja. is gere van die Weska provinsie wat hom moet insit hy sit hom man wag vir hom wag vir hom en daar trek ver op wat jou goed en trek trek hom neer skree naas bo dit maar ongelukkig oh, is dit Jan Lok wat hom probeer neer trek hy kom nie by hom uit nie en nou sê naas vir hom trek jou vinger af wat ver op die bo pragtig aan die lyn staan daar er is Adolf Milan wat so hoog gespring het om na daai bal te It can cause <laughs> a new kick, a new van naand. Gaan die weep die mannen lekker voel as hulle hierover binnen kam behaal. Van het naas boote die bal in die hand en daar trek hy maar moet hou ooplijn voor hom. Besluit hy om die bal te skop. Het is Johan Jenis wat soom sê, man ek wacht die hele tyd vir jou om vir my die bal te paas gedrouwd. Poot, kak jy my na paas gedrouwd. Skirpe, poot, my na paas gedrouwd. Die beste marasine is lekker lepel. man daar in die middel van die veld uit byie seur gekryk. Want Janie 11 het sommer op die veld geharkloopt en hy slaat van naas af vol op die mond. Oh, my God. Oh, my het nie op my wrist, pak my voete op my spring, vol veel heil meer met een geveldige rechter en daar leeg nog gelukkig is die, <tie> die noodvolk mannen onmiddellik bij met een biekie waterblom biekie in die kaap nou is die kaap weer Hollands, en onmiddellik is die man wat nou nou dier mekaar was hier, heel te maal bij, boer bij, boer bij boer waar, bloem in die haare bij wat bla my, biekie, dat die hele achter van die weepje nog laatste aan die bal gevat het nie, ek praat natuurlijk van nou kalahar Ja, daar het julle rakpie in oogwink met Man mens moet uh, a seker manier ingestel wees Om aan uh, uh, die type goeders te kan dink jy weet, dis is beskikbaar vir amal man nie, amal kan so vannig of so lekker daar aan dink soos Leon Schuster ons grap uh, man nie. Nou ja, kom ons stap aan en ons kom nou weer by een vrou wat twee leekies vir ons gaan syng en natuurlijk praat ek van Connie Francis, geboore as Concetta Rosa Maria Franco Nero op 12 December 1938. Sy is Amerikaanse popzanger of sangeres dan, en een toonaangevende vrouwelike sangeres van die 19, laat 1950s en vroege 1960s. Maar ek verstaan, mens mag nie meer sê die, die vrouwelike uh, uh, woord versekere, soos sanger, sangeres. Mens mag nie meer sê sangeres nie, hulle is allemaal sangers, want dit is discriminatie as jy so specificeer. Ok, as hulle soos sê, wie is hek om te skryf? Nou, al, alhoewel haar kaart sukses in die tweede helfte van die 1960s afgeneem het, het Fransse top aantrekking geblij. Ten spuite van verskye ernstige onderbrekings in haar loobaan, nou ek dink het was alkoholisme of uh, iets dergelike probleme, is sy steeds actief as opname en uitvoerende kunstenaar op 83 jarige oudedom, ek denk sy is nou 85 Connie Francis en die lekkies wat sy vir ons gaan bring, twee in een rij eerst jy is my special angel en dan kom stupid Cupid. hier kom sy hey, ja. You're a real mean guy, I'd like to clip your way so you can't fly, I'm in love it's a cryin' shame, and I know that you're the one to flames hey, hey, set me free, Stupid Cupid, stop hagin' on me. hy kon hy Fransus en dit was 'n uh, stupid cupid en voor dit het sy gesing you are my special angel nou jy weet uh, as sy sê dit so sê soos hy dit daar sê dan word my knie sommer lam as hy sê you are my special angel <laughs> okay die program is nog iets la nie daar is nog een hele uh, 45 of so iets minuut. Kom ons gaan aan en ons kom nou by Nathaniel Nathaniel Mann is die ouse naam en hy is geboor op 19 juni 1920 en hy is oorlede op 1 januari 2018 hy was een violist, componist, dirigent en stichterslid van die Juliet String Quartet. Julie Hart, Julie Hart String Quartet is ook een fakulteitslid by die Manhattan School of Music. Men, die eerste violist, kom ons sê, sy naam is Roberto, uh, uh, eerste violist by Juilliard en uh, het meer as 50 jaar op school sy strijkwartet gedien, tot sy aftrede in 1997. Men het baie instrumenten gespeel, en opgetrede in die, wat uh, dier Antonio Stravari en jongegemaakers, Young, John Young. Mann was die onderwerp van 2014 dokumentair getiteld Speak the Music. Nou, Roberto Mann sy orkes bring nou vir ons een baie rustig ene. En a, dit gaan oor een prachtige meisie, Monia Monia. rustig en een prachtige melodie wat daarmee gepaard gaan was Roberto Mann Erik Hillert, Hilliard Nelson gebore 8 mei 1940 en oorlede op 31 december 1985 so die eeuwkie was maar net 45 jaar oud en hy is professioneel bekend as Ricky Nelson wat, uh, uh, hy was een Amerikaanse popster, muzikant en sanger, liekie skryver. Nelson begint sy vermakelijkheidsloop in 1949 en hy speel homself in die radio sitcom reeds The uh, Adventures of Ozzie and Harriet. Nou ja, wie kan homself beter, wie kan die rol beter speel as hy self? Nou in 1957 neem hy sy eerste solo op, debuteer as sanger, op die televisieweergave van die sitcom, en stel sy uh, nummer 1 album die uh, met die titel van Ricky, vry. Nelson en Sharon Christen, of Christen, Harmon, is op uh, 20 April 1963 getrouwd, en in December 1982 weer gesky. Hyl het vier kinders gehad. Nou, die een wat Ricky Nelson nou vir ons gaan sing, hy sê Bly net jouself, moet nooit probeer om nie iemand anders te wees nie. Never be anyone else but you. Rikki Nelson There'll never be anyone else but you. Just couldn't be anyone else but you If I could, could take my pick of all the girls I have ever known It's true sy, Rieke Nelson, met hy advies moet nooit iemand anders wees nie, wees jouself, en uh, ja, een prachtige liekie, ek hou baie van die ene. Um, die twee, wat ons nou by kom is, uh, uh, Amerikaanse vokale instrumentele, of instrumentale sê hy, wat bestaan het uit die broer en sister, Karen, en Richard Carpenter. Hy het een uh, duidelike, sachte muziekstijl gelever, wat Karen se kontro al toe, kontra al toe, uh, uh, uh, koor kombineer met Richardse harmonisering, verwerking van kompositievaardighede. Nou gedurene hulle 14-jarige loopbaan, het die Carpenter's 10 albums saam met talle enkelsnitte en verskye speciale televisieaanbiedings aanbiedings opgedoen, opgeneem. Nou, uh, ja, eh, uh, Hulle is altyd rustig en uh, die een wat hulle nou vir ons gaan syn, is eindelijk een van Betty Miller. En uh, die ene is, uh, wel ek het eindelijk gesoek na Betty Miller sinne, toe kom ek op hierdie ene af van die krap der, toe vond ek hoe sal hulle klink met die leekie. En toe vat ek hom al en uh, ja, ek is uh, pleasantly surprised, soos hulle in Engels al sê, the end of the world en... Dit is in 1963 opgeneem die Carpenters en meer so Kern Carpenters. What the sun go on shining Memories from 1963 While later that same year this golden goodie blast from the past was introduced by The Crystals Ja, en daar had ons sommer aankoniging van The Crystals dat ook klink so excited oor hulle <laughs> Nou, die, dit was 1963 die een van die carpenters nou kom ons by 1964 en ons beweeg na die siekers soos Australiaanse of Australiese popkwartet, wat oorspronkelijk in 1962 in Melbourne gestig is. Hulle was die eerste Australiese popmusiekgroep om groot albumverkoop en suksesstatus in die Verenigde Koninkrijk en die Verenigde State te behal. Hulle was baie gewild in die 1960s met hulle bekendste bate, soos mense haar kan noem, en ek stem daarmee saam. Ek sê Judith Durham op vokale uh, Ja, die lekkie wat ons van hulle gaan luister is uh, uh, ook een lekker hop hop ene en ek praat natuurlijk van The Seekers met Morning Ride, Morning Town Ride 1964 soos ek gesê daar met Judith Durham, wat hulle grootste bate is, en ek hou van hulle twaalf snaar klankke van die kitaar en sovoorts, dit was die siekers gewees. Ah, Nana Muscoorie, jylle ken haar, en wie die dame, sy is al oktobermaand, sal sy 89 word, of, ja, 89 word, ja, en sy is nog steeds a diva, Uh, uh, uh, sociale vlinder kan een mens sê en die liedje wat sy nou vir ons gaan sing is Chantère la vie kom ons luister Chantère la vie la nuit le jour Hey, dit was Nana Muscoorie en natuurlik die Likie, uh, wel as hy vertaal word, sê dit seker uh, I have a dream We, as het nie is, nie aan Ligale, uh, dit is die wysie weisie tenminste, nou ja uh, Hanlie sê vir my, hulle is bezig om te pak, hulle rui Nielstroom toe, nou hoekom sal mens Nielstroom toe ry. en dan daar gaan oor nacht en so aan nou, ek sal julle vertel, hoekom, want moore is daar groeding aan die gang daar in Nijlstroom. Dis die herfstfeest by die Jagdkamp Papengrol en die bakhuis. Nou, saterdag 20 mei in die Jagdkamp Papengrol op die R33 Nijlstroom Limpopo. Dis 20 rand per persoon om in te gaan, maar luister wat hier die dag jou bied. Tommy Del, Barbara Rai, Janie Duplessis, Nadia Barnett, Nydien business en die Galway girls hulle uh, is almal daar en om jou te vermaak vir die dag vir R20 'n dag dit is 'n bargain teens Victor met sy slange ook en eh uh, soos Christen gesê het uh, die prentjie hier op die eh uh, plakkaat eh uh, wys vir die oue uh, daar Victor met sy met slang daarvan <tie> na by 9 meter, of 11 meter, of ek weet nie, <laughs> maar in elk geval, gaan daar, en dan sal jylle somme vir, uh, wat is haar naam, wat ek nou net gesê het, Hanlie, uh, Hanlie van Royen, en vir haar man, uh, Andrei, ook daar ontmoet, hulle amal gaan daar wees, en dit gaan een groe dag wees, met al die uh, uh, magneete, aantrekkingskracht, mense, wat daar is. So, oké. Okay. Ons stap aan, ons kom nou by die trogs, en jylle amal ken die trogs, van daar die tyd in 1964 is hulle gevormd, en hulle het etlike nummer 1 treffers voortgebring in Britannia, en Amerika, waarvan die gewildste en seke wild thing was, wild thing. Nou, hulle was aanvankelijk bekend as die troklo wat grootmanne beteken, nou, ja, kom ons luister na hulle en hulle sing vir ons Love is all around, liefde is die hele is oorals, waar jy as jy draai, dan kyk jy in liefde vast. Dit is die grotmanne van Trogloor Dites en uh, ja, hulle het gesing Love is all around, sal dit nie lekker wees nie. Die damiekie wat volgende kom is, uh, julle sal haar allemaal ken die van julle wat oud genoeg is om te onthou van die uh, reeks Dallas. Audrey Landers is succesvolle actrice, zangeres, skryver, komponis en producent. Sy is ook bekend onder haar aanhangers wereldwijd om, vir haar onvergedelike rol as Afton Cooper vir 8 jaar lang was sy in die televisie reeks Dallas in 1978 en honderde televisie optredes in 1980 en die 90s. Sy is echter uh, die acht paar jaar in die Verenigde Staten bezig om een van haar tiener tweeling seens Daniel Londers sy uh, muziekloob aan te bestuur as ook te vervaardig nou, as ook met die suksesvolle bekendstelling van haar mode onderneming die een wat sy nou vir ons gaan sing is Little River ek sien dis van 1983 hier kom Audrey Landers baie talentvol hoor ek hou van haar of althans sy het gegroeid op my ek het nie in die begin van haar gehou nie nou like ek a. Play Middle time He try to catch the ball He tumbled into as hy, dit is uh, uh, Little River van uh, Audrey Lander gewees, en uh, ja, sy baie meer bekend vir, vir baie leekies. Daar ene het ek nou die dag vir die eerste keer ees gehoor, toe hy op uh, uh, Hanleelise program gespeel het, en onmiddellik wil ek natuurlijk het, waar op aarde kry jy die ding, en sovoorts, en ja, daar het ek om nou op my eigen program ook, wé, wé. <laughs> nou kom ons by die ene uh, die vrouwelike uh, uh, Rod Stewart, Bonnie Tyler. Bonnie Tyler was geboor as Gynor Hopkins en uh, dit was in skewen Wallace geweest Sy en haar drie sisters en twee broers het in een vierslaapkammer municipale huis groot geworden met een pa wat in die koolmijne gewerk het. En haar ma was een huisvrouw, hulle was een diep grustelike familie en sy het as kind reeds in die kerkkoor begin op waar haar sangtalent baie prominent was. Sy het aanvankelijk beginne werk in die kreide neersware winkel, toe sy in 1969 tweede plek behal in een sangcompetitie stig sy haar eie groep Imagination en verander toe ook sommer haar naam na Shereen Davis, om te verhoed dat sy verwar word met Mary Hopkins. Sy was mos uh, haar geboorte van was Hopkins. Nou, hier luister ons nou na Manny Tyler met haar grootreffer treffer Blue. I'll take a train to when this love is a sacrifice my Babe, for your paradise, oh darling I'm crazy after all these years Don't go, go away my love, babe I'm not a lonely child tomorrow such a long time My dreams are running wild Oh darling Change your mind Don't throw away this love, babe ja, daar het sy dit gesê, that's no way to say goodbye, en ongelukkig is dit, dit is tyd om goodbye te sê, hey, dat tyd ons levens so reguleer, uh, ja, dit is tyd om af te sluit, en uh, met twee rij, en ek bedank julle hartlik vir die gereelde inskakeling, ek vertrouw dat allemaal lekker saamgeleister het, en dat al die nieuwe luisteraars, ek hoop nie, is julle laatste inskakeling nie, nou, voor ons dan die laatste twee luister, Eers gauw gauw hierdie. Indien jylle enige versoeken wil uitsaai of aankondigings van byeenkomst of reenies wil maak of enige andere aanko aankondigings, jylle is baie welkom om my enige tyd te kontak op my selfoon nummer 072-541-9803. En jy krij wereldweie blootstelling as jy jou product of jou dienste hier op stasie adverteer of dat program borg. Jy sal vind dat het baie kost-effectieve manier is om jy verkoop te eskaleer en sommer te verdubbel advertising pays, soos hulle in Engels sê. Jy is ook welkom om op daar die selfoonnummer te contact. Ek herhaal om 072 541 Oké, okay, ek uh, gaan nou afsluit met die twee in een rij waarvan die eerste ene uh, sal wees, uh, ons het net nou gepraat oor Betty Miller, uh, hierdie keer gaan ons haar speel, en sy gaan vir ons The Rose, en dan die ander een wat ons gaan luister is BZN, met Walsing Maria. Was my voorrug om die muziek met julle te deel, en lekker week verder, lekker na week, en tot volgende week is het ek Ludwig Venter, wat sê, wees soet, Loop mooi, was julle hande en bai for now.